Kapittel 30 Da Rakel så at hun ikke hadde født Jakob barn, ble Rakel kinsyk på sin søster og begynte å si til Jakob, «Gi meg barn, ellers kommer jeg til å være en død kvinne.» Da flammet Jakobs vrede opp mot Rakel, og han sa, «Er jeg i Guds sted, han som har nektet deg livsfrukt?» Så sa han, «Herre min slavekvinne Bilha, ha omgang med henne.» så hun kan føde på mine knær, og jeg, ja, jeg, kan få barn ved henne. Dermed ga hun ham sin tjenestekvinne, Bila, til hustru, og Jakob hadde omgang med henne. Og Bila ble gravid, og med tiden fødte hun Jakob en sønn. Da sa Rachel, Gud har virket som en dommer, og har også lyttet til min røst og gitt meg en sønn. Derfor ga hun ham navnet Dan. Og Bila, Rakels tjenestekvinne, ble gravid igen og med tiden fødte hun Jakob enda en sønn. Da sa Rakel, kamper har jeg kjempet mot min søster, og jeg har vunnet.» Derfor ga han ham navnet Naftali. Da Lea så at hun hadde holdt opp med å føde barn, trok hun som tjenestekvinne Silpa og ga henne til Jakob som hustru. Etter en tid fødte Silpa Leas tjenestekvinne Jakob en sønn. Da sa Lea, «Mihel», derfor ga han ham navnet Gad. Deretter fødte Silpa, Leas tjenestekvinne Jakob, enda en sønn. Da sa Lea, «Til min lykke, for døtrene kommer sannelig til å prise med lykkelig». Derfor ga han ham navnet Aschior. Nå kom Ruben gående i vetehøstens dager og fant all rune på marken. Så tok han det med til Lea, sin mor. Da sa Rakel til Lea, «Vær så snill og gi mig noen av din sønns alruner.» Til dette sa hun til henne, «Er det en liten ting, det at du har tatt min man, siden du nå også tar min sønns alruner?» Da sa Rachel, «Så skal han ligge med dig i natt i bytte for din sønns alruner.» Da Jakob kom fra marken om kvelden, gikk Lea ut for å møte ham, og hun sa, «Det er meg du skal ha omgang med.» for jeg har faktisk lei deg for min sønns alder under.» Så lå han med henne den natten. Og Gud hørte og svarte Lea, og hun ble gravid, og med tiden fødte hun Jakob, en femte sønn. Da sa Lea, «Gud har gitt meg en leiearbeiderslønn, fordi jeg har gitt meg en tjeneste kvinne til min man. Derfor ga hun ham navnet Isakar. Og Lea ble gravid enda en gang, og med tiden fødte hun Jakob en sjette sønn. Da sa Lea, «Gud har skjenket mig, jeg har meg en god gave. Endelig kommer min mann til å tåle meg, fordi jeg har født ham seks sønner.» Derfor ga hun ham navnet Sebulon. Og siden fødte hun en datter, og ga henne så navnet Dina. Omsider kom Gud Rakel i huet og Gud hørte og svarte henne i det han åpnet hennes mors liv. Og hun ble gravid og født en sønn. Da sa hun, «Gud har tatt bort min vannere». Så ga hun ham navnet Josef, i det hun sa, «Jehova gir mig enda en sønn». Og det skjedde straks etter at Rakel hadde født Josef, at Jakob sa til Laban, Sen meg bort, så jeg kan dra til mitt sted og til mitt land» med menne hystrør om minne barn, som je har ttje en to dig for, så jeg kan dra, for du ttjenner jo selv til en ttjeneeste, som je har utført for dig. Der så la til ham, om je nu har funet hvel vilige for dine øde. Jeg har tydet varslene varsleneslik at jo ho var hvel signaler takket være dig. Og han tilføde det: Fas den for mig, så skal jeg gi det den. Der så han til ham, «Du vet jo selv hvordan jeg har tjent dig, og hvordan det har gått med jorden din hos mig. at det i virkeligheten var lite du hadde før jeg kom, men at det økte til en stor mengde, fordi Jehova velsignet dig etter at jeg trådte til. Og nå, nå skal jeg også gjøre noe for mitt eget hus.» Da sa han, «Hva skal jeg gi dig? Og Jakob sa videre, «Du skal ikke gi mig noe som helst.» Hvis du gjør følgende for meg, skal jeg igjen gjete ditt småfei. Jeg skal fortsette å vokte det. Jeg vil i dag gå gjennom alt ditt småfei. Sett ut til side derfra hver flekkete og spraglete søv, og hver mørkebrun søv blant de unge værene, og hvert spraglete og flekkete dyr blant hundgjetene. Heretter skal slike være min lønn. «Om min rettferd skal svare for mig på en hvilken som helst dag i fremtiden du måtte komme for å se over min lønn. Hver dyr som ikke er flekkete og spraglete bland hunnjeitene, og mørkebrunt blant de unge værene, er stjålet hvis det er hos mig. Til dette sa Laban, «Veld deg utmerket. La det være i samsvar med ditt ord.» Den dagen satt han så de stripete og spraglete bukkene til side, og alle de flekkete og spraglete hundjeitene, hvert dyr som det var noe hvitt på, og hvert mørkebrunnt dyr bland de unge værene, men han overlot dem i sine sønners hender. Deretter la han tre dagsreiser mellom seg og Jakob, og Jakob gjette de av laba en småfe som var tilbake. Så tog Jakob sig noen staver som enda var saftige, av styrax styrakstre og av mandeltreet og av platantreet, og skavet på den hvite, avskavede flekker ved å blåttelegge hvite steder på stavene. Til slutt plasserte han de stavene som han hadde skavet på foran småfe, i rennene, i vantrøvene, hvor småfe pleide å komme for å drikke, for at de skulle komme i brunst foran dem når de kom for å drikke. Så pleide småfe å komme i brunst foran stavene, og småføe pleide å stripete, flekkete og spraglete unger. Og Jakob skilte ut i unge værende og vente så småføets ansikter mot de stripete og alle de mørke brune blant Labans småføe. Så satte han sine egne flokker for sig og satte dem ikke sammen med Labans småføe. Og det skjedde alltid, når det havføre småføe kom i brunst, at Jakob la stavene i rennene for øynene på småføe, for at de skulle komme i brunst ved stavene. Men når småfeer viste sig å være svakt, blev han ikke å legge dem der. Slik ble de svake i Labans, men de harføre Jakobs. Og mannen fortsatte å bre seg mer og mer, og han fikk etter hvert store jorder, og tjenestekvinner og tjenere og kameler og esler.